Тільки тоді я зможу сказати, кому надіслав їхні особисті коди. Але можу й не згадати. Їх же не один десяток через мене пройшов.